Сторінка 17. Якщо ти простягнеш мені руку, ми підемо в глиб скляної кульки. Знаєш, є такі маленькі кульки зеленого відтінку. Їх знаходять діти, які ще не навчаються в школі, проте пізніше кульки десь зникають. Швидше за все, вони лежать у запиленому кутку під шафою, куди ніколи не сягав віник. У тебе, звичайно, також є подібна кулька. Якщо ти ще не виміняв її на жувальну гумку чи велосипедний дзвоник, ось вона лежить на твоїй долоні і світиться. В ній є розколинки, що нагадують річки. Є маленькі блискучі повітряні похирці, застиглі у склі. Вони сполучаються поміж собою вузенькими протоками, якими пливуть золоті човники. Коли наблизити кульку до очей, у ній відзеркалиться твоя зіниця І це налякає тамтешніх мешканців Ми ж намагатимемося потрапити всередину непомітно Спочатку сядемо в золотий човник Бачиш, він чекає на нас у струмені світла, що поступово вливається у річку Річка густа наче медь. Якщо ж занурити в ній руку, пальці ці перетворюються на кисловаті людяники. Тут усе не так, як назовні. Можеш облизувати пальці скільки завгодно. Великий? Барбарисовий, казівний тюшес. Середній.